Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nyligen var Erik Hamren gäst i denna podd som heter Agendasättarna som görs av mig, Anders Sedhamre. I veckans avsnitt nummer 33 i ordningen fortsätter jag på det inslagna landslagsbordet när Hamrens högra hand, Marcus Albeck. På sin fläckfria, fin göteborska berättar Albeck om vad hans titel Players Manager egentligen innebär. Att han blev chockad när han blev tillfrågad och vilka fler kandidater som var aktuella för rollen. Han jämför dagens svenska landslag och med det han spelade i för tiotalet år sedan samt skriver under på Hamrens devis att han hellre vinner med 5-3 än 1-0. Självfallet blir det mycket minnen också om Fredrik Ljungberg, Olof Mellberg och Henkel Larsson och naturligtvis ger Albeck sin syn på Slatan Ibrahimovic, då han bland annat berättar att han uppmanar kaptenen att njuta mer av stunden efter stora matcher ifrån Ibra. Albeck snackar också om att han räknar med minst fem år till av Zlatan i landslaget och att han faktiskt är alldeles för bra för den franska lijan. Vi berör även Marcus modiga intresse och huruvida han kan tänka sig bli klubblagstränare eller ej framöver. Kom gärna med feedback på podden på mejladressen agendasattarna@gmail.com. Det är många som gör det eller via Twitter på Anders i ett ord och kontakta mig enligt samma format om ni vill köpa en agendasattarna t-shirt också. Nu är det dags att lyssna på Players Manager för det svenska fotbollslandslaget Marcus Albeck. Varmt välkommen Marcus Allbäck till podden. Tack så mycket. Du har titeln Players Manager för Svenska landslaget. Vad exakt innebär det? Ja, det är många som undrar. Jag har försökt förklara det några gånger. Mer eller mindre så fungerar det väl som en assisterande tränare. När vi är samlade i alla fall. När vi inte är samlade med landslaget så reser jag och bevakar de spelarna vi har. Men också de spelarna som är nära att, att komma med i landslaget. Och en normal trupp ligger väl på en 20-22 man. Sen är det väl en 10-20 som är hyfsat nära, som ligger ovanför där. Som vi också håller koll på. Har du extra input i den offensiva delen av landslaget eftersom du har en bakgrund som forward? Ja, när vi samlade med landslaget och vi har träningar och sådär så, så är det ju jag som har om avslutningsövningar och liknande. Och när Erik kör något taktiskt på den ena sidan och så ofta är det i slutet av träningarna så, så kör jag avslutningsövningar med forwards eller officerna mittfältare. Så att, där, när det gäller träning på plan så är det väl den biten jag bidrar mest med. Det känns mest naturligt också. man har varit i de situationerna några gånger. Och förhoppningsvis så vet jag vad de, vad de killarna vill ha för övningar. Och vad de inte vill ha för övningar. Och. så att, um, Sen är det också så när, uh, när vi talar om, om, om rollen och vad jag gör och så vidare. Så bevakar jag också de ställena vi ska åka till och spela. Uh, jag åker dit och rekar. Uh, jag var nyligen i, i Kazakstan till exempel. Som var en, faktiskt en väldigt positiv överraskning mot vad jag, mot vad jag trodde. Jag hade inga... Uh, förhoppningar eller förväntningar eller någonting. Jag visste inte vart jag kom ungefär. Men det var en positiv överraskning. Och också nyligen var vi i Brasilien och räkade där för när vi tar oss till VM nästa år. Så att mycket resande, mycket flygande. Jag flyger väldigt mycket. Känner du att din förmåga har droppat av avsevärt? Eller känner du bland annat att jag skulle kunna göra 15 minuter i landslaget fortfarande? <laughs> ja, i min dröm. I min lilla värld då som bara Ja, där bara jag talar och bara jag lyssnar så, så kan jag väl det. Men nej, det går alldeles för fort nu. Det är... Jag har fullt på Någon gång då och då så, så jag är jag med på träningen och spelar. Och många av spelarna i landslaget de hävdar ju att jag hela tiden försöker göra så att det är ojämna lag så att jag själv ska kunna vara med. så att, Nästan så att jag säger till någon om det är jämnt att du ska inte du kolla det där knät. Ta och vila det lite nu. Erik? Här är en gubbe över nu. Kan jag hoppa in då? Och lite så kanske det också. Jag vet inte. <laughs> Men det är för förbaskat kul. Alltså, jag får ju. Jag känner ju. Jag känner mig. Vad ska man säga. Stolt att man får fortsätta med sitt landslag. Som jag då fick uppleva mycket roligt. Som, som spelare. När man då blir ledare sen. Så, så får jag fortsätta med. Med de bästa, jag får inte de flesta spelare som de ledare, de börjar kanske med, med yngre killar eller tjejer, pojkar, 12 eller flickor, 14 eller något. Och jag får börja med Alanslaget, de bästa i Sverige. Och det, det känns jaktigt häftigt faktiskt. Så att det, och så vet jag ju lite grann hur det funkar och hur det ska funka och där är också en del av min roll när det kommer nya spelare in, unga spelare framförallt, ehm, brukar jag sätta mig och ta ett möte med dem. Och Förklara hur det funkar i Arlandslaget. Hur de, hur de får agera. Hur de inte får agera. Lite små tips. Och sådär. Så och förhoppningsvis kommer min, min erfarenhet. Till sin rätt där då. Mm. att du säger det där. Jag vill fråga dig. Varför tror du att de valde dig från början? Ja. Det var ju så. Erik Hamren hade ju. Hade ju liknande roller i sina klubbar. Både i Danmark och Norge. Och det var där som idén föddes. Och sen, jag hade ju Erik i, som tränare i ös i slutet på 90-talet. Och sedan dess så har vi haft väldigt nära kontakt hela tiden. Och till och med under tiden i Danmark så. När han var tränare för Allboy så spelade jag i FC Köpenhamn. Och då hade vi våra duster. Han brukar ofta ta upp att de slog oss i en kuppfinal på vår hemmaplan. Och det gjorde de tyvärr. Men så vi har alltid haft en väldigt nära relation och nära kontakt och det kan vara spelare som Erik har tänkt köpa till exempel som man vet att jag har varit lagkompis med och han ringt mig och rådfrågat och samma sak om min tränare där jag då var kanske sa att du den spelaren som spelar där kan du något om honom och då kunde jag ringa Erik och fråga honom och så, vidare, så att... Vi har alltid haft väldigt nära kontakt. Men, men jag blev alltid lite chockad när han ringde mig. Jag, jag spelade fortfarande i Hös då. Och hade egentligen ingen tanke på att sluta spela. Jag tyckte fortfarande det var så roligt att spela. Jag tyckte fortfarande det var lika roligt att, att åka upp och träna varje morgon. Och sitta och chatta med 17 18 åriga killar. Liksom som, jag har en sån situation där i, i Öst en gång. När det är en kille som sitter bredvid mig så säger han. Du Marcus... Du, du, du är 34 nu va? Alltså. Ja, så jag. Ja, jag är 17. Du, du är faktiskt dubbelt så gammal som jag är. Och då sitter vi med samma, samma mål, samma värderingar. Och det är det som är så härligt tycker jag. Det är att, oavsett åldern liksom spelar verkligen ingen roll. Utan du, har, du ska ju göra en bra träning för att senare oftast på helgen då, eller så, spela en match och då ska du se till att vinna och det gör man det tillsammans. så tillsammans. Men som sagt, jag blev lite chockad när han ringde med Erik. Jag, och jag sa faktiskt inte jag direkt heller. Vad jag vet, mina närmaste då, min, min fru och mina föräldrar och sådär. De sa, Harry, varför sa du inte ja direkt i liksom once lifetime? Hur kan du... Jag men fan, samtidigt, jag spelar fotboll hela mitt liv. Jag tyckte fortfarande det var förbaskat roligt. Så... Men så tänkte man lite mer på det. Och då såklart då, då var det för bra erbjudande för att eh, tacka ja till. Eller tacka nej till. Jag tackade ja såklart. Är det sant att du slog ut Johan Mjelby som kandidat? Jag tror inte det var kandidat på det sättet. Men jag vet att Erik hade en tanke på... Men faktum är att inför... När jag fick frågan då, det var inför Italien borta, en landskamp. Då sa Erik att det gäller bara en landskamp. För han inte hade tillträtt någon assisterande. Men han hade en tanke på mig. Och då sa jag, men fan, jag vet inte om jag... Ska sluta spela eller nej? Nej, nej, men det är bara en match. Och de som då jobbade inom Ös eh, fanns en tjej där som heter Ulrika eh, Rosén som var ansvarig hos Öjs. Hon, eh, hon hävdade ju att det var ett, ett, ett game liksom från, från Eriks sida att eh, han spelade eh, ja, mig mot klubben lite grann. Och säger hon med ett smile såklart. Då, att eh, Det fanns en mening med att säga att det bara var en match. Hans tanke var väl säkert med. Men nu funkade det väldigt bra den matchen. och ja, Det stämde bra mellan Erik och mig. Då, som, vi har ju inte jobbat ihop så på den, på det sättet innan. Mm. Och så fick jag frågan sen om jag ville ha det. Permanent. Ehm, sen har det då han hade Och jag vet att Johan Erik har nämnt att han hade Johan i, i tanken också tror jag. Som, som en sån här roll. Eller som en typ av assisterande. Men Anledningen till att det inte blev honom, det vet jag inte, det har vi inte diskuterat. Det här är en podcast från Expressen. På vilket sätt har apparaten landslaget förändrats nu jämfört med hur det var när du spelade som hårdast för tio år sedan? Ja, eh, intresset har ju ökat för varje år alltså, kring landslaget. Och det det är ju väldigt kul såklart nu när man är på denna sidan också. Då, att det, jag menar, det, det var ett stort intresse för landslaget för tio år sedan men det, det är ännu större idag. Och det, det finns ju en anledning att vi har en ny arena med, med 50 000 och vi har spelat tre, fyra matcher där och det är utsålt varje gång. Och eh, det hände ju någon gång att, att det inte var utsålt när vi spelade på råsunda. Eh, så att intresset växer och det, det massmediala växer media vill komma närmare närmare, närmare både själva landslaget och själva spelarna och pengarna ökar hela tiden jämför för tio år sedan och när det gäller spelarna, hur de, vad de tjänar och så vidare och, och det är väl i takt med tv-pengar och, och det, är, det rör ju landslaget också såklart, vi har ju också broadcasting vad heter det tillstånd och allt det här så att, men det är ju jätteroligt såklart och nu, nu är vi ju på, intresset är ju oerhört högt för tillfället för, för vårt landslag och det är ju otroligt stimulerande att jobba med, med landslaget såklart och det har jag alltid känt men, men, men nu känner man att ja, intresset är enormt och det, det är klart att när man då, då känner man extra press att man ska leverera också för det handlar ju om det liksom, det, man brukar ju säga att, att man ska spela lite tråkig fotboll. Och vi ska ta poängen eller ska vi spela en väldigt underhållande fotboll och kanske inte ta poängen och inte ta oss till mästerskap. Och den där vågen är ju väldigt, jag menar vi såklart vill ju spela en väldigt attraktiv fotboll och ta oss till mästerskapen. Men det är ju inte alltid så enkelt så att, eh, men det är ju någonting som, jag menar vi, vi ser den sista matchen mot Irland som inte var en prestation som vi var nöjda med. Och det var ju dessutom... Två viktiga poäng. Vi förlorade, kan man ju säga. För att man säger ju i ett kval att eh, hemmamatcherna eh, måste du vinna, och borta matcherna spelar du har gjort så är du mer eller mindre garanterad att ta det till, till mästerskapen. Och nu har vi dessutom Tyskland i gruppen, och där lyckades vi faktiskt spela på och borta. Så att, eh, på sätt och vis kan man väl säga att det ligger lite i våra händer. Så, men. Eh, vi jobbar ju stenhårt för att, för att få, och Erik jobbar ju oerhört hårt med, med det taktiska. Och det är ju någonting som, som han har sett som en eh, stor förändring gentemot ett klubblag såklart. Att i klubben så kan du träna varje vecka dag ut och dag in, och så spelar du matchen på helgen, och så har det är någon liten del som inte funkar, och så jobbar du med det måndag till torsdag, torsdag, fredag, och så kanske det funkar bättre på nästa lördag. Nu ses vi igen en och en halv månad senare och därför har ju bland annat Erik gjort en, en, en grej som han där han har kontakt med spelarna tillsammans med våran eh, videoanalytiker eller performance manager som han kallar sig, Paul Bålsson eh, som då ser till att ta fat i massa klipp och så och de sitter Erik och spelar och gör detta via iChat eller Skype och där han då kan gå igenom olika situationer och säga så här vill jag så här skulle du gjort eller det här gjorde du bra och så vidare. Och det är något som är väldigt bra. Men samtidigt ibland är det svårt för spelarna. För de har ett helt annorlunda sätt kanske att kanske spela i sin klubb. De kanske en yttermittfältare kanske alltid har en order om att pressa ut. Och då kanske vi har en order om att pressa in. Och så ska han adapta det här då när han kommer till landslaget. Och alla ska liksom vara helt klara på vad som gäller. Så att, Men det funkar. Hamrén sa när jag intervjuade honom att han heller vinner med 5-3 än 1-0. Vad säger du om det? Ja, det är väl hörligt. Det är ju absolut. Jag är ju, håller jag med. Jag vågar inte annat. Han är ju min chef. Så att det... man, <laughs> nej, man... men det är självklart. Det var jag ju som, som spelar också. Skulle du fråga Olof Mellberg så skulle han väl säga nej, det går att vinna med 1-0. För han vill hålla nollan. Och jag då som var... Mer offensiv spelare och kanske inblandade lite mål då och då så ville man ju hellre många mål och gjorde inte så mycket om vi släppte. Det är lite så som det var i Holland när jag spelade där nere det, och det ser man fortfarande idag i Hollands fotboll att du ser ofta resultat som är 5-4 och 3-5 och 3-3 och det är ju väldigt sällan du ser att det står 0-0 i flera matcher eller 1-0 utan. Men de kör ju lite huvudet under armen och tokan faller med, med allihop och så. Tränarna står och sliter sitt år för det blir kontring på kontring. Men äm, absolut så äm, vinner jag hellre med 5-3 än, än 1-0. Men då var ni inne på Melberg där att den hellre vinner med 1-0. Var inte lite så under Ageback då, utan att veta detaljerna naturligtvis, men att ni hellre tog 1-0-segre då, att det hänt något nytt nu med det här landslaget. Det är i alla fall bilden utifrån. Kan du resonera lite med Ja, men både jag och nej, det är liksom inte så att vi, att Lasse hade någon. Eh, taktisk genomgång och, och sa att vi, vi ska försöka vinna den här matchen med ett mål. Utan det var ju... Sen handlar det ju också om vilka förutsättningar man har som, som lag. Och vi, ehm... vi får inte glömma att under den tiden så missar vi inte ett enda mästerskap. Och det är ju någonting som är oerhört unikt. Och, ehm, Lasse var ju taktiskt oerhört skicklig. Och, ehm, Tommy och Roland också som som också var med under de, de åren, eh, var otroligt skickliga och vi... Eh, jag menar vi, om du ser tillbaks tio år, så var vi väldigt populära som ett landslag då också. Och det är klart det var populärt för vi tog oss till mästerskap och folk fick möjlighet att resa till det landet och, och supporta oss och sådär. Då. Så eh, då var det inte så många som tänkte på att ah, Azerbaijan borta när de vann med 1-0, det var en riktig match. Det tänker ju ingen på och det är så det är då. Så att, eh, Nej, jag ser väl inte. Jag menar, de, har ju, de är ju två äh, olika tränare de har olika taktiska, äh, taktiska tänk. Men det säljer heller inte samma äh, 20-22 man idag som det var för tio år sedan. Utan det är nya spelare som kommer in. Äh, framförallt ser man på, på unga spelare. Titta på en sån som Kacaniklic som spelar i Fullham som... Som spelare hade vi inte för tio år sedan. En ung spelare som spelade i Premier League och som var orädd och som var irrationell. Och internationell i sin spelstil på det sättet. Då hade vi en Fredrik Ljungberg å andra sidan som var fantastiskt. Rutinerad och 28 år och spelade Premier League. Men så det ändras ju hela tiden. Så att, ja, Det är två väldigt duktiga tränare båda. Du nämnde nyligen i det här samtalet att när vi tar oss till VM i Brasilien, hur säker är du på att Sverige tar sig dit? Nej, men helt säker kan jag inte vara såklart. klart. Jag vet ju att det är oerhört tuffa matcher innan innan vi kan stå där. Och, men det är klart att jag har en, en oerhört stark tro på att vi kommer ta oss dit. Annars skulle jag inte ha den här rollen om jag trodde att nej, det går nog inte. Så att. Det, jag har ju ingen annan tanke än att vi ska ta oss till VM, självklart, men, men man får se på det också, jag menar vi framförallt Irland och Österrike eh, tillsammans med tyskarna såklart har vi klarat av Tyskland borta eh, och med den upphämtningen som skedde då tror ju alla, man ja, men klarar med 4-4 borta mot Tyskland så, så måste ni bara springa över Österrike och Irland då. Det såg man ju nu när vi mötte Irland hemma att så enkelt är det inte. Så de, de, flesta, de flesta lag och nationer är idag väldigt duktiga på att försvara sig framförallt. Och det såg man i i denna Irlandsmatch. De, de hade inte många skott på vårt mål men de, vi hade inte så många avslut heller. För de, de såg till att göra det bra. i sitt försvarsspel Tyvärr. Så att det, med det är en, en härlig utmaning och vi, vi hoppas ju och tror att den sista matchen hemma mot Tyskland blir helt avgörande. Det har varit fantastiskt. Med Lagerbäck gick ni till fem slutspel på elva år. Du var med på alla de fem va? Ja, det var jag faktiskt. Vad är målet med den här upplagan om du ser lite längre fram? Nej, men vi har inga andra mål än att, eh, än att ta oss till alla mästerskap. Det, det är vårt stora mål hela tiden. Och jag menar, nu ligger ju ingen annan fokus än på det här VM-kvalet såklart. Um, men sen är det ju så, när oavsett hur det går, och om vi tar oss dit och hur det går när vi är där. Så direkt när det är slut så startar ett VM-kval. Och då är det fokus på det. Då, så att, um, men jag hoppas ju att... Uh, jag menar idag i, i dagens trupp så har vi många spelare som har varit med både tre och fyra mästerskap. Um, och förhoppningsvis så orkar de att vara med ytterligare ett mästerskap. Eller kanske två till och med. Om man ser, ser på spelare som Zlatan och Elmander och Kjellström och Kim och Sebastian. Och, eller Kim säger jag. Isaksson menar jag innan där. Um, och det är ju killar som... Ja, man har uppemot 80-100 landskamper och, och över det Anders, vi får se om vi kan locka med honom ett kval till. Eh, så att, eh, och det är ju så viktigt att inte bara de faller bort. Jag menar, de cirka fem namnen som jag nämnde nu, skulle alla de falla bort samtidigt så är det ju, jag menar, det är 500 landskamper nästan. Så att, eh, och det är en otroligt viktig del när du, när du går in i ett kval och får inte säga om ett västerskap att du har spelare som har varit där förut. Så att, ja, vi hoppas det är bara någon som faller bort och så kommer det upp två och så faller någon bort och så kommer det upp två. Det är så man, man vill ju inte att halva truppen slutar plötsligt. Vilka ser du bakom där då, om vi säger att någon faller bort? Ser du någon som kan komma upp bakom Kacaniklic sa du själv? Jo, men vi har många spelare på, på många positioner som, som står och, och knackar på Dunn. Eh, ja, vi har ju spelare i vårt u landslag och vi har spelare i landslagen under det också som, som förhoppningsvis om några år eh, jag får möjlighet att åka och titta på och att vi får möjlighet att ta ut dem. Och... Kan du nämna någon du, du tror på extra? Nej, det vågar jag inte. <skratt> Nej, men om man ser på, på yngre spelare så eh, just en sån kille som... Eh, Alexander Katjani som är um, oerhört ung för att spela och har spelat i Premier League i, i några säsonger, han, han, både förra året och i år då. Han um, är ju en spelare som, som vi tror väldigt mycket på och det har ju visat också. Han har ju spelat också mycket för oss och, och gjort det väldigt bra och spelat på ett, på ett moget sätt för att vara omogen, om du förstår vad jag menar. Oerfaren i alla fall. Så att, och det är ju härligt att se sen, sen har vi ett annat namn John Gudetti till exempel som vi då har stor förhoppning på att han ska bli fullt frisk och jag talar med honom ibland och vi kollar med honom hur det, hur det går för honom och han fick ju en väldigt jobbig skada som kändes som en på miljarden att man fick den saken. Att den lilla bakterien han fick i sig sökte sig genom sin kropp och satte sig i en lårmuskel, vilket är helt sjukt. Alltså. Och slog ut den och slog ut honom. och Han ja, däckades ju av det då hela han. Så att nu, nu är han verkligen på gång tillbaka. och Har gjort några matcher med Manchester Citys lag. Han tillhör ju ändå en av världens Största lag, deras trupper, så att det, är, det är klart att det är en väldigt duktig spelare som vi tror väldigt mycket på. Så att, men nu är det absolut viktigast att han, att han ser till att bli frisk här så att vi får en anledning att ta ut honom igen. Har du koll på din egen statistik i landslaget? Ja, jag har väl hyfsad koll på ja, i alla fall hur många matcher det blev och hur många mål det blev. Hur många blev det då? Jag tror det blev 74 och 30. Är du nöjd med det? Ja, det är klart jag är. Det, är. det är jag är stolt över. Det är, det är jag. Det är, med tanke på att det är, det är inte bara, bara 90 minuters matcher heller så eh, jag, hade ju, jag hade ju flytt många gånger när jag, när jag kom in och så, så blev det mål, eh, inte bara som jag gjorde utan eh, att vi som lag gjorde mål och det var ju klart en, en det kände jag som en härlig boost när jag satt på bänken och, och folk som jag släng in honom nu, för då blev det mål och så många gånger så blev det mål och det var inte bara jag som gjorde målen utan det blev mål då. Och det är klart att det var ju en skön känsla att ha att kommer det en chans, nu så sätter jag den. Eller nu kanske det är man med och tar fram en chans och så blir det mål. Och så hade man ju flyttat, det blev det många gånger. Jag tillhörde ju också en, en era som vi pratade om då. Eh, Under de åren jag var med så tog vi oss till alla mästerskap. Och det, det hade ju med att göra att jag tillhörde en trupp som var otroligt bra. Eh, spelade med många otroligt duktiga spelare och under dessa år jag spelade så var det ju inte så många år som jag spelade som ordinarie när jag startade. Jag hade ju en liten kille som heter Slatan som kom där ett tag och puttade bort mig. Så att, <laughs> Men det var ju faktiskt så då. Det, Min bästa tid då, då, då spelade jag ju med Henke framförallt. Vilket också var en, en ära för det var en, en fantastisk lagspelare och en målmaskin. Så att, och sen när slatan kom in i i laget och då var det ju han och Henke som spelade. Och det var ju faktiskt så att de, de, de var ju de bästa så att det var ju bara för mig att acceptera det, och det. Det kändes inte så svårt för jag om jag ska vara helt ärlig så, så tyckte jag ju faktiskt också att de var bättre. Så att och då, det gjorde det lite lättare för mig att acceptera den rollen då att jag, jag satt mycket på bänken och jag såg till istället att jag skulle vara så väl förberedd som möjligt när jag bara fick chansen. Och, så fick jag ju mycket chansen också jag kände ju att det var inte så att jag satt mycket på läktaren eller jag aldrig kom in eller jag så var det ju inte utan jag skulle en anfallare ut så var jag oftast första man att komma in då kände kände jag mig ändå nära så det var en roll jag hittade sen var det ju så att om någon, någon anledning var skadad eller inte kunde spela av de två så, så fick jag ofta chansen att, att starta någon match då, då med så att det var roligt. Olof Mellberg sa relativt nyligen att ni hade chans att vinna 2004, vinna guld då, EM. Mm. Vad har du för reaktion på det? Håller du med om det eller tycker han talar en nattmössa? Ja, han talar ofta nattmössa men i detta fallet så får jag hålla med om Han, eh... nej då, var det, då hade vi ett jäkligt starkt lag alltså. Eh... Då satt jag också på bänken så att... <laughs> Nej och minns eh, Han tänker väl framförallt på, på den sista matchen såklart När vi mötte eh, Hollanda när, när vi blev utslagna och <clears throat> Jag tycker faktiskt vi var bättre än, än vad de var då eh, Vi hade borde, Jag tror borde ribba stolpe stolp eh, Under ordinarie matchtid Och förlorade på straffar eh, Så jag håller med honom Hade vi kunnat ta oss Eller fanns det någon gång som vi skulle ta oss långt med ett riktigt bra lag där vi inte bara hade flytt och hade stolp in. Liksom. Då, då, då var det nog då. Så men Tyvärr blev det inte så. Varför tror du att Jungberg blir ovän med både Zlatan och Olof Mellberg? Du har ju sett hela den där resan. Ja, framförallt tror jag det har att göra med att det är tre väldigt starka vinnarmentaliteter som på grund av att de var det nästan blir motpoler. Det, så är det väl inte, men de ville så otroligt mycket och det, det ville vi ju alla men eh, om man säger en så som Olof då som jag känner väl vid sidan också vi är väldigt nära bekanta och eh, det spelar ingen roll vad han gör så, så är det liksom en competition och, eh, på träningen vi kunde vara skojgrejer som vi <skratt> ja, spelade eller lekte eller vad den var så tog han inte om inte det blev rättvist. Alltså. Om inte det blev rätt. Eh, om inte eh, så att, eh, Men det var ju hans. Och är eh, hans storhet tycker jag. Att han, eh, han är ju en sån sjuk vinnare. Och hatar något så jävelusiskt att förlora det. Jag hatar också att förlora, men Jag vet inte många som är, hatar det så mycket som, som Olof. Eh. I alla fall den tiden då när vi spelade landslaget och det var ju... <coughs> han är ju en av våra största försvarsspelare genom... ...genom tiderna tror jag, så att... Och, en av de bästa spelarna jag har spelat med, så att, Och det var mycket det som gjorde att han... Jag titta på, på EM förra året. Slatan och, och Olof var ju våra, tycker jag, absolut bästa spelare. Men nu eh, kör han Villareal till säsongen är slut. Sen får vi se vad som händer. Mm. Där är nästa fråga jag har. Behöver backlinjen, den nuvarande backlinjen någon sån typ tycker du? Mellberg eller Johan Melberg eller Patrick Andersson. En sån här gammal försvarsgeneral. Mm. Det är svårt att få en gammal försvarsgeneral in så där, plötsligt. Han måste jobbas in. Men eh, vi har ju idag ett mittlås som normalt sett spelas med Granqvist och, och Jonas Olsson. Och, Jonas Olsson är väl den som påminner mest om äh, den här vinnarskallen. Han, han springer ju igenom en vägg om vi säger till honom det. Och, äh, så han, äh, han är väl den som, som liknar mest om man säger Olof då. då. Men äh, alla är ju olika individer och... Vi har många spelare som, som, som aspirerar på platserna och nu har vi ju dessutom flera namn när det gäller mittbacksplatser som, som plötsligt har kommit in i landslaget. Jag tänker på en kille som Per Nilsson som spelar i Bundesliga i Nürnberg. Som har gjort det väldigt bra när han har varit med de här gångerna och spelat vecka ut vecka in i ett fysiskt hård liga i, i Bundesliga. Bundesliga är väldigt bra. Men eh, vi har ju bra konkurrens på alla platser så att det... Det är ju så vi vill ha det. Det är, ju liksom, det är angenäma problem för oss som vi har stor konkurrens på alla platser och det är vår förhoppning att vi ska ha det hela tiden. Vi pratar om vinnarskallar här. Du har ju nämnt några du har spelat med och även några i dagens landslag. Hur viktigt är det där egentligen? Och om det är jätteviktigt känner du att landslaget behöver fler sådana galna vinnarskallar? liksom Ja, men det behöver man, absolut. Det, det går inte att ha, eh, jag ska inte säga att det inte går att bara ha de bästa spelarna. Men eh, du måste ha några, alla Schwarz, alla Lindroth, eh, alla Wernblom, eh, killar som, eh, som inte direkt viker ner sig kan man inte säga. Um, så det, det måste man ha det, men det tycker jag vi har också vi har uh, många härliga killar som, som har uh, som har den attityden och jag ska inte säga som har den rollen men uh, det blir ju nästan att uh, sådana spelare får ofta en stämpel på sig att de uh, när alla, alla har lagt sig eller har sig så står han liksom, och det, det är klart att sådana spelare måste man ha Jonas Olsson är en sån också mm. som uh, hänsynslös när det gäller att, att utnyttja sin kropp eller slänga in ett huvud när någon håller på och sparkar där eller så kör jag ju liksom bara han... <laughs> och det är härligt Jag återkommer till Zlatan Ibrahimovic rätt ofta i de här samtalen. Det händer ju att man gör det när man pratar fotboll. Ja, förklara Svensk fotboll. Kan inte du beskriva och liksom uttrycka dina tankar kring honom. Det känns som det är något unikt som alla svenskar i alla fall får uppleva. Ja, men det tror jag ingen är i tvivel om heller. Det... Ja, men du som har levt nära honom så länge. Ja, nej, men det, det går inte att uh, beskriva. Jag menar, uh, nu, nyligen här så, så tog han sin tionde ligatitel. Vilket jag, jag, jag kan inte tänka mig. Han har dessutom gjort det med sex olika klubbar. På jag tror det var 12 år. Jag tror inte det kan matchas av någon spelare i världshistorien i fotboll. Alltså. Det är helt eh, makalöst. Och i, I många av de här eh, tillfällena så har han dessutom vunnit skytteligan. eller lägger till topp i skytteligan. Och jag menar, att, att, att göra det... Och då snackar vi om, när man talar om fotboll så talar man ju oftast om att vara konsistent. Alltså du ska, du ska aldrig vara riktigt dålig utan du ska ha en hög lägsta nivå du ska liksom prestera. Och alla kan göra några bra matcher alla kan göra en, plötsligt en, en, en bra säsong och sen så dippar det. Men titta på den här killen liksom som flyttar. Han byter klubban spelar där i två år, vinner ligor och vinner kupper och allting. Och så byter han klubb och så vinner han ligor och så byter han klubb och så vinner han ligor och ligger och allting. Och det är klart att det är... Och när man då sätter dem på nära håll både som medspelare och nu när man är ledare med honom så... Det är ju ett fysiskt fenomen också. Det finns ju ingen spelare i... Det har det inte funnits så jag är tveksam på om man kommer se det också. Som, som har den storleken. Han är nästan två meter lång och nästan hundra kilo. Och ändå är så smidig och atletisk och, eh, och snabb får man ju säga. För att ha detta det är ju det är så unikt så det är... Eh, ja, det finns ju inte liksom. Jag, och just när man säger styrkan då på honom... Jag, har ju tyvärr fått uppleva den här gången. Nu när man är ledare så har man ju någon gång fått vara med och spela på träningen som jag sa. Det slår ju aldrig fel. Man får vara mittback och så får man ju honom emot sig givetvis. Så tänker man. man fan jag är fortfarande hyfsat fit liksom. Det här är lugnt. Och kan komma en lång boll. Och jag <tryck> tycker jag har full koll på vad han är. Och full koll på vad bollen. Och jag tänker liksom. Nu tar jag ner den. Jag håller bort honom. Tar ner den på bröstet. Och så lägger jag den till högerbacken där. Och så går det ju så fort. Och så plötsligt så är den Ja, en maskin som springer in igen. Och jag bara rullar iväg som en snöboll. Liksom. Och spelet stannar och alla står och skrattar. Och bara Markus ska vi fortsätta eller ska vi lyfta av dig. Och eh, som jag sa. Jag tycker att jag är hyfsat fitta. Så hyfsat stark. Så, men han skickar. Och det ser man ju match efter match. När man ser honom spela. Hur han, när han ställer ut sina... Ja, det är ju inte lår det är något annat. Men eh, han ställer ut den och, och försvararen springer rätt in i den och det är bara boomstopp liksom. Och sen så trycker han till och även om de riktigt stora eh, motspelarna han möter flyger iväg liksom. Så, han, så ja, man kan väl lugnt säga att det är något unikt och det är någonting som eh, vi måste, jag menar han har ju presterat eh, mer än någon annan svensk någonsin så att eh, vi får verkligen njuta av, av denna tiden när vi har honom med oss och eh, inse att det är något unikt som man inte säger om, om några år att ah, fan, man skulle sätta honom eller man skulle så, passa på liksom och, och, och göra det, det. Det kommer dröja innan vi har en, en sån här spelare, om det ens kommer ske någon gång. Tycker du att han är största svenska fotbollsspelaren någonsin? Ja, det är så svårt att bedöma det där. Man får ju egentligen bedöma sin era och sin tid. Och då tycker jag ju absolut det. Sen är det de som säger då att ja men eh, Norddal eller Gunnar Gren eller Agnes Simonsson eller med all respekt till dem så presterar de ju också helt fantastiskt. Men det var ju under en tid som i alla fall inte jag eh, kunde se dem väcka ut och väcka in så som man kan med slattan. då. Så att, eh, jag bedömer bara på den tiden som jag har varit spelare och ledare och då är det ju inget tvivel såklart. Det här drivet som han verkar ha, jag säger verkar för jag vet ju inte om det, men vad tror du det kommer ifrån? Han verkar vara otroligt målinriktad. Ja, något makalöst. Han är det medfött tror du? eller något som har hänt? Eller? Ja, det är det säkert något medfött och det är säkert någonting med, med hans uppväxt också och hur han har fått fightas för att ta sig fram och han har ju själv berättat på många olika sätt hur det var nere i Malmö när han kom fram och det var många ledare som tyckte att han var bråkig och de försökte sätta stopp för honom och han liksom bara, han hade sin väg utstakad och han visste vad han ville. Han var så otroligt fokuserad på det. När han då sen lyckas och lyckas och lyckas och lyckas och det är ju, det är ju makalöst. Vilken, vilken saga. Upplever du att han förstår hans innebörde påverkan på en nation egentligen? Jo men jag, alltså flera gånger när det har varit stora stunder och sådär så har jag sagt till honom fan du njuter väl för det är nu liksom, du, han, han ser liksom ut som han... han... Efter en match som han har avgjort den i 93 med ett skott i krysset så, så direkt efter matchen så, så smilar han och så skojar han lite. Och sen så går den en timme och så känns det som att jag har match om några dagar igen och den är jag fokuserad på nu. Och det, jag menar det är väl ja det är väl hans styrka såklart att han... Jag ska inte säga att han aldrig är nöjd, för det är han säkert. Men eh, att han då är så fruktansvärt målningriktad som man är. Och, och du ser ju alla de matcherna här i, i Frankrike då när man, många sa ju liksom att han kommer till en liga, han, han är för bra för den ligan. Eh, med all respekt till den franska ligan. Men och då ser man här att han har gjort är det, 27 mål eller något i ligan och de vinner ligan. Och, jag menar, det, det kan inte vara lätt att möta om man ser till de Låt säga, de 3, 4 fem minsta lagen i franska ligan, borta alla vill bara sparka ner honom de vill bara publiken bua så fort han får bollen för de vet att det är den stora stjärnan och ändå är han så fokuserad så han gör ett eller två mål varje match och han tacklar det hela tiden han måste ju vara så stark psykiskt, så det, är... det finns ju inget som kan rubba på honom så, och det är ju otroligt imponerande att se, att, att och inte bara som spelare utan som människa att han klarar att tackla detta Sista frågan hos Zlatan är hur länge tror du att vi får eh, njuta av honom för att använda dina egna ord i landslaget? Nej jag bara hoppas att det är så länge som, som möjligt. Man får, vi, får, eh, vi får göra det. Så, eh, han är 32 nu. Ja han har i alla fall för fem år kvar. 5-8 år kvar i all landslaget. Det är... Han ska ju börja med att slå målrekordet som är svensk fotbollshistorias målrekord. Eh, jag tror det är på... 44 eller 47 mål och sånt där. Sen kan vi ta en diskussion. Men han måste ju hålla på tills dess. Så det. Tyvärr är det dröjer det inte så länge. Så är han där. Men nej jag hoppas ju att han. Är med i. i, i flera kval till såklart. Och mästerskap. Vill du själv bli tränare? Huvudtränare? Eh. Jag, vet inte. Något jag, något. jag tänker inte så just nu. Just nu så jag fokuserar på det jag gör. Och samarbetet. Mellan, mellan Erik och mig. Och, och resten av våran stab. Eh, är otroligt stimulerande. Och otroligt rolig. Och jag går inte och tänker på. att Det har varit roligt att få ett lag nu. Eller det, utan jag lever i nuet. Och jag eh, njuter av det. Och ser till att, att göra ett så bra jobb som möjligt. Eh, på den positionen jag har. Eh, jag tror det hade Bort fokus för mig om, om jag gick i sådana tankar just nu. Så att jag, jag stänger inga dörrar men just nu känner jag ju inte att det är aktuellt. Det gör jag inte. Du är väldigt välklädd alltid. Det har alltid varit det under hela din landstingskarriär. För oss om man ser det på tv. <laughs> är det där en medveten image eller är du modintresserad? Nej jag är modintresserad. Det är, jag, jag klär mig inte så för, för någon annan utan jag gör det ju för mig. Jag tycker det är kul med, med kläder och... Nu har vi en förbundskapten som också tycker det är kul. Så. Eh, så att, eh, vilket är roligt, jag tycker det är trevligt att, att inte han valde att stå i träningsoverall och tvingade mig till att stå i trä träningsoverall utan han, han ville stå i kostym. så eh, Det gör jag än också. Och, eh, ja, ett intresse, jag tycker det är kul med kläder. Mm. Vad har du för fritidsintressen? Vad gör du när du är helt ledig? Köper kläder? Nej, jag skojar. Eh, nej, men det är ju min familj såklart. Jag, jag reser ju väldigt mycket då, som jag sa. Och jag räknar nyligen ut här på de sista tre månaderna så var jag borta i alla fall två eh, av dem utomlands. Och det är klart det blir mycket tid som man är borta. Jag har två barn. Eh, jag har en, en dotter som är elva och en son som är nio. Som har mycket aktiviteter och... Eh, så har jag ju såklart en fru som har stått vid min sida hela tiden när jag har haft min aktiva karriär som spelare och, och, och som nu såklart också gör det och jag, jag är ju nästan, tanken var ju att jag inte skulle vara borta så mycket när jag slutade spela och nu är jag ju borta mer så att eh, hon är ju min idol alltså att hon eh, håller upp allting när jag inte är när jag inte är hemma vilket då Ja, framförallt sista tiden inte har varit så mycket och nu har vi dessutom precis flyttat vi har flyttat till Stockholm här och äh, renoverat ett hus och det har tagit sin tid och sin energi och, och då i samband med det så har jag då varit borta mycket och då har hon dratt ett otroligt tungt lass ehm, så henne känner jag mig skyldig väldigt väldigt mycket och, ähm, men det funkar äh, <laughs> säger jag men äh, hon säger faktiskt också det att det, det funkar bra, vi har ett ett, ett härligt äktenskap. Och vi har barn som, som trivs och mår bra och är friska. Och så att, ja, det funkar bra. Vad gör du när du kopplar av då? titta på film eller läser böcker? Eller? Nej, jag stor är, stor. ja, jag försöker väl hålla igång med träning. Men jag försöker umgås med min familj så mycket som möjligt. Det gör jag. Det är någonting som jag som jag gillar också. Så att, det är framförallt familjen, jag skulle säga, i mitt, mitt fritidsintresse. Sen är det klart jag tycker det är skoj att spela en golfrunda någon gång då och då. Men det blir kanske 3, 4, 5 gånger på ett år. Så att det sker inte så ofta. Så då kan man inte säga att golfen är ett intresse direkt. Men um, nej, vad med familjen det är nog mitt uh, huvudintresse. Är du ledsen över att ha lämnat Göteborg för Stockholm? Nej, då hade jag inte gjort det. Jag menar, jag gjorde inte det för någon annan utan jag gjorde det för, eller vi gjorde det för att vi ville det och vi kände det. Och vi, det blev plötsligt lite ändrade situationer. Vi flyttade hem till Göteborg för där hade vi familj och vänner och plötsligt så är de flesta vännerna, eller många av vännerna bor uppe i Stockholm och min, min, mina föräldrar bo, bor utomlands mesta delen av året. och Min frus mamma som hon bara hade kvar då förlorade vi tyvärr cancer väldigt snabbt här förra året. Så plötsligt så var inte alla de närmsta där. och Då så var det ju flera av våra vänner här uppe i Stockholm som började säga att ni måste ju komma upp nu. då ja så Började vi skoja lite om det. Och sen så blev det mer och mer verklighet. och Så la vi ihop alla de här sakerna. Och mitt arbete här då är med fotbollsförbundet som jag trivs väldigt bra med. Jag kan dessutom när jag då flyger så från landvätte så skulle jag mellanlanda nästan överallt. Det behöver jag inte från Allanda så förhoppningsvis så blir det mindre tid som jag är borta. Från min familj och nu har vi flyttat upp sedan nyår och trivs fantastiskt bra. Vi har hittat oss jättebra till detta och barnen som vi då var lite oroliga för hur de skulle det, för det var en känslig ålder. Framförallt vår dotter, som hon var så bestämd att att ni kan flytta upp men jag blir kvar. Och det är klart det var tufft. Det, men um, hon har snabbt fått uh, kompisar och trivs väldigt bra i skolan. Alla aktiviteter och allt som, som de båda gör. Så att det, um, nej, det känns uh, kanon. Plus att det är bättre för mig arbetsmässigt också. Jag kan vara inne här på kontoret någon dag i veckan då när jag inte när jag inte reser så att um, allt underlättar väldigt mycket och, ja, det känns som ett kanonbeslut mm. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i en sån här situation? Ja um, jag hade när jag var ung och jag uh, ville då bli uh, proffs det var ju min största dröm att bli fotbollsspelare då hade jag några idoler um, de idolerna var Marco van Basten. Det var Sören Börjesson som var en A och R. En av de största Öjs-legendarerna. Och sen var det, konstigt dog när jag spelade i Öjs, men så var det IFK Göteborgs Tobjörn Nilsson. Och Tobjörn fick jag ironiskt nog som min första a i Öjs. Vilket då är väldigt märkligt. Det trodde jag ju aldrig. Och det var ju nästan så att jag inte kunde säga till familjen. Då. Pappa och farfar och min farbror som alla har spelat i Öys och, och gått hela den Öjskolan. Att en av mina största idoler var Torbjörn. Men han var fantastisk som spelare. Alltså. Och, så när jag då 17-18 år kom upp i Öjs a Så tillträdde Torbjörn Nilsson som tränare. Vilket då var, jag tror väldigt konstigt för IFK Göteborgs fans. att. Han tränade öjs Så att eh, jag skulle vara väldigt nyfiken på att höra en intervju med Tobias Nilsson. Så att eh, du får jag gärna ta honom. Sista frågan syftar tillbaka på namnet på podden vilket är agendasättarna. På vilket vis tycker du att du liksom stakar ut riktningen i Sverige på något sätt? Har du någon filosofi med ditt tränarskap eller har du någon känsla för hur man ska komma ihåg din fotbollsgärning om 25-30 år? Ja, nej men då. Jag hoppas att man när man tänker på mig som spelare tänker tänk på att jag var en lagspelare. Det var nog mitt största, mitt största tänk när jag var spelare: att, att vara en bra lagspelare. Jag vet, farsarna tjatar alltid på mig att det är viktigt att vara en bra lagspelare och nu, nu tjatar jag på min son att det är viktigt att vara en bra lagspelare och det tycker jag är när du då ingår i ett lag att, att sätta det i, i första rummet. Sen som ledare så hoppas man ju att man, får, att man då skulle bli ihågkommen av att vara med under en tid som var bra under svensk fotboll. Vad innebär att vara bra då? Ja, att vi hade resultat. Det är det det handlar om. Det den här sporten. Det handlar om att ta sig till mästerskap. Och ta sig. Sen är det klart enstaka matcher i stora minnen också. Så som Tysklands matchen som vi har nämnt och så vidare. Och vi hoppas att vi kan uppleva några sådana matcher till. Men att, att ta oss till mästerskap och att man ja, folk tyckte att man gjorde ett, ett bra jobb för svensk fotboll. Tusen tack för att ställa upp. Tack så mycket.